Capitolul 11. O, de mi îngăduit puțină neînțelepție, dar îmi și îngăduiți, căci vă râvnesc pe voi cu râvna lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit unui singur bărbat, ca să vă înfățișez lui Hristos, fecioară neprihănită. Dar mă tem ca nu cumva, precum șarpele a măgit pe Eva în viclenia lui, tot așa să se abată și gândurile voastre de la curăția și nevinovăția cea în Hristos, Căci dacă cel ce vine vă propovăduiește un alt Iisus, pe care nu l-am propovăduit noi, sau luați alt Duh pe care nu l-ați luat, sau altă Evanghelie pe care nu ați primit-o, voi l-ați îngădui foarte bine. Dar eu sucotez că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei mai de frunte dintre apostoli și chiar dacă sunt neispusit în cuvânt, nu însă în cunoștință, ci v-am dovedit -o în totul față de voi toți? Sau am făcut păcat că v-am propovăduit în dar Evanghelia lui Dumnezeu, smerindu-mă pe mine însumi, pentru ca voi să vă înălțați? Alte biserici am prădat luni plată ca să vă slujez pe voi. Și de față fiind la voi, și în lipsuri aflându-mă, n-am făcut supărare nimănui. Căci în cele ce mi-au lipsit m-au îndestulat frații veniți din Macedonia și în toate m-am păzit și mă voi păzi să nu vă fiu povară, este în mine adevărul lui Hristos că lauda aceasta nu va fi îngrădită în ținuturile Ahaei. Pentru ce? pentru că nu vă iubesc, Dumnezeu știe, dar ceea ce fac voi face și în viitor ca să tai pricina celor ce poftesc pricină, pentru a se afla ca și noi în ceea ce se laudă, pentru că unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, lucrători vicleni care iau chip de apostole a Lui Hristos, nu este de mirare deoarece însuși satana se preface în înger al luminii, nu este deci lucru mare dacă și slujitorii Lui iau chip de slujitorii ai dreptății, al căror sfârșit va fi după faptele lor, iarăși zic, să nu mă socotească cineva că sunt fără minte, iar de nu, primiți-mă măcar ca pe un fără de minte, ca să mă laud și eu puțin. Ceea ce grăiesc nu după Domnul grăiesc, ci ca în neînțelepție în această stare de laudă, deoarece mulți se laudă după trup, mă voi lăuda și eu, pentru că voi, înțelepți fiind îngăduiți bucuros pe cei neînțelepți, Căci de vă robește cineva, de vă mănâncă cineva, de vă ia al vostru, de vă privește cineva cu mândrie, de vă lovește cineva peste obraz, răbdați Spre necinste o spun că noi ne-am arătat slabi, dar în orice ar cuteza cineva, într un neînțelepție zic, Cutez și eu, sunt ei evrei, evreu sunt și eu, sunt ei israeliți, israeliți sunt și eu, sunt ei sămânța lui Avram, sunt și eu. Sunt ei slujitori lui Hristos. Nebunește, spun, eu sunt mai mult ca ei. În ostenel mai mult, în închisuri mai mult, îmbătei peste măsură la moartea deseori. De la iudei de cinci ore am luat 40 de lovituri de bici fără una. De trei ore am fost bătut cu vergi. O dată am fost bătut cu pietre. De trei ore s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am petrecut în largul mării. În călătoria deseori, împrimeștii de râuri, împrimeștii de la tâlhari, împrimeștii de la neamul meu, împrimeștii de la neamuri, împrimeștii în cetăți, împrimeștii în pustie, pe mare, împrimeștii între frații cei micinoși, în o și în trudă, în privegherea adeseori, în foame și în sete, în posturi de multe ori, în frig și în lipsă de haine. Pe lângă cele din afară, ceea ce mă impresoară în toate zilele este grija de toate bisericile. Cine este slab și eu să nu fiu slab, cine se smintește, și eu să nu ard, dacă trebuie să mă laud, mă voi leuda cu cele ale slăbiciunii mele. Dumnezeu și Tatăl, Domnul nostru Isus, cel ce este binecuvântat în veci, știe că numit, în Damasc, Dregătorul Regelui Areta păzea cetatea Damascului ca să mă prindă. Și printr-o fereastră am fost lăsat în jos, peste zid, într-un coș, și am scăpat din mâinile lui.